Ein deutsches Märchen. Der Rubinprinz Einmal im fernen Persien ging ein Bettler am Ufer eines Flusses. Das Wasser war plötzlich zurückgegangen und hinterließ viel Schlamm. Er suchte nach Fischen, die vom sinkenden Wasserspiegel hätten zurückgelassen werden können. Wenn ich das Glück habe, werde ich heute vielleicht mindestens zwei Fische finden. Oder, oder vielleicht sogar drei. aber etwas Wertvolleres wartete darauf, gefunden zu werden. Wow! Der ist so groß und glänzend. Ich frage mich, wie viele Mahlzeiten ich mit diesem Stein kaufen könnte. Der Bettler eilte zu seinem Freund, der für den Schar in der königlichen Küche arbeitete. Wo hast du den her? vom Ufer. Hör zu, Freund. Du hast mir sehr geholfen. Ich verstehe, dass du mir keine kostenlosen Abendessen mehr geben kannst. Was glaubst du, wie viele Abendessen dieser Stein mir bringen könnte? Stein? Das ist ein Rubin, du nach. Das könnte dein Leben verändern. Bringe dem Schar sofort den Rubin. Und hör zu, frag nach zwei großen Töpfen Gold als Gegenleistung für diesen Rubin. Zwei große Töpfe? Ja. Nichts weiter ist das. Verstehst du das? Der Bettler nahm den Rat seines Freundes an und ging zum Schar. Der Schar war überwältigt. Noch nie zuvor hatte er einen so großen Rubin gesehen. Ich gebe dir drei Töpfe Gold als Gegenleistung für diesen Rubin. Wird das reichen? Öh. Drei Töpfe mit Gold? Herr, das ist der beste Tag meines Lebens. Der Bettler nahm seine drei Töpfe Gold und ging. <lacht> er ist wunderschön. Ich werde ihn meine Tochter zu ihrem 18. Geburtstag schenken. Ich bin sicher, er wird ihr Glück bringen. Er legte den Rubin in einen großen Koffer und verriegelte ihn mit einem riesigen Schloss. Am Tag des 18. Geburtstages seiner Tochter wollte der Schar den Rubin holen. Unmittelbar, nachdem er den Koffer geöffnet hatte. Oh, wer bist du? Herr, ich. Wächter, Dieb, du hast meinen kostbaren Rubin gestohlen. Gib ihn mir sofort zurück. Herr, welcher Dieb würde einen Rubin stehlen und sich stattdessen in den Koffer sperren lassen? Euer Rubin ist weg. Das ist die Wahrheit. Ich kann ihn nicht zurückbringen. Ich bin hier an seiner Stelle. Ich bin der Rubinprinz. Und ich bitte euch, mich nicht zu fragen, wie das passieren konnte. Rubinprinz? Du bist ein Dieb. Denkst du, es ist so einfach? Ich verliere meinen kostbaren Rubin, finde einen Mann in meinem Koffer und darf nicht fragen, wieso? Das ist richtig. Ich verstehe das Problem, Herr. Aber egal, was passiert, ich kann euch nicht sagen, woher ich komme. Wenn das der Fall ist, dann lässt du mir keine andere Wahl. Da ich dich in einem Koffer in meinem Palast gefunden habe, wirst du tun, was ich sage. Du bist jetzt mein Diener. Ja, Sir. Der Schar wollte zuerst, dass der Rubinprinz hingerichtet wird, aber er konnte es nicht. Die ruhigen Augen des Prinzen und seine ruhige Stimme machten es dem Schar schwer, einen solchen Befehl zu geben. Aber er war immer noch wütend, weil er einen kostbaren Rubin verloren hatte. Der Schar ließ den Prinzen Gelegenheitsarbeiten wie Gartenarbeit und die Reinigung des Palastes erledigen. Aber der Prinz hat sich nie beschwert. Tatsächlich nutzte er jede Aufgabe als Ausrede, um sich der Prinzessin zu nähern. Er verliebte sich hoffnungslos in sie. »Dieser, dieser Dieb! Wie kann er es wagen, mich zu bestellen?« ah, »Was soll ich mit ihm machen? Warte, ich habe eine Idee!« Am nächsten Tag rief er nach dem Prinzen. »Hör zu! In den persischen Gewässern lebt ein Drache. Er versenkt seit Monaten alle unsere Schiffe. Unser Handel ist stark betroffen. Nimm mein Schwert und besiege den Drachen!« Das ist ein Befehl. Oh, was? das okay. ist verrückt. Okay, okay. Wie gewünscht, Hoheit. Aber ich bräuchte eine Flöte. Ich werde damit den Drachen aus dem Wasser in den Wald locken. In Ordnung, aber das wird dir nicht helfen. Er ist ein Land genauso gefährlich wie im Wasser. Aber das ist der einzige Weg, wie ich euren Befehl ausführen kann, Herr. Ich kann nicht ins Wasser gehen. Der Schar stimmte zu. Kann nicht ins Wasser gehen? <lacht> Was für ein Prinz ist er? Ich schickte schon so viele große Krieger in den Kampf gegen diesen Drachen. Keiner kam zurück. Er wird das gleiche Schicksal erleiden wie sie. <lacht> Der Prinz nahm sein Boot und erreichte den Wald. Er ging direkt in die Mitte einer großen Lichtung und versuchte von dort, den Drachen anzulocken. Die Erde bebte, als der Drache näher kam. Als die Luft wärmer wurde, wusste der Prinz, dass der Drache in der Nähe war. Der Drache kam mit voller Kraft auf ihn zu, Aber der Prinz bewegte sich nicht. Und mit einer schnellen Bewegung seiner Hand Ich werde dein Leben verschonen, aber dafür musst du mir versprechen, dass du nie wieder Schiffe versenken oder jemanden töten wirst. Der Rubinprinz kehrte in den Palast zurück. Alle waren überrascht, ihn zu sehen. Eure Hoheit, ich habe getan, was ihr wolltet. Der Drache wird nie wieder zurückkehren. Du bist ein tapferer Prinz. Ich bin sehr beeindruckt, Sohn. Ich glaube dir jetzt. Ich weiß nicht, wer du bist oder woher du kommst. Aber ich werde deinen Wunsch respektieren, dich nie wieder befragen. Sag mir, was du willst. Dein Wunsch wird erfüllt. Herr, ich habe mich in eure Tochter verliebt. Mit eurer Erlaubnis möchte ich sie fragen, ob sie mich heiraten würde. <lacht> du hast mich bereits mit deinem Mut überzeugt. Wenn sie dich heiraten will, werde ich nichts dagegen haben. Die Tochter des Schahs war ebenso beeindruckt vom Prinzen. Sie stimmte sofort zu, ihn zu heiraten. Die Prinzessin war eine sanfte Schönheit. Sie liebte ihren Mann sehr. Sie verbrachten beide ihre Tage glücklich damit, sich gut um ihr Königreich zu kümmern. Aber eine Frage hatte die Prinzessin immer beschäftigt. Mein Liebling, ich weiß nichts über dich. Wer bist du wirklich? Bitte sag mir, woher du kommst. Bitte frag mich das nicht. Ich kann es dir niemals sagen. An dem Tag, an dem ich es tue, wirst du mich für immer verlieren. Es machte die Prinzessin sehr traurig. Sie liebte ihren Prinzen und wollte alles über ihn wissen. Als sie einmal in der Nähe des Meeres saßen, versuchte sie, ihn erneut zu fragen. Wieder einmal wurde der Prinz traurig und bat sie, ihn nicht zu zwingen. Aber warum darf ich es nicht wissen? Bitte, bitte sag es mir. Du weißt, dass ich dich sehr liebe. Ich ertrage es nicht, wenn du so leidest. Wenn du es wissen musst, werde ich dir jetzt sagen, wer ich bin. Ich bin... Hilfe! Wachen! Hilfe! Gib mir meinen Mann zurück! Die königlichen Wachen <lacht> suchten das gesamte Meer ab, aber der Prinz wurde nie gefunden. Die Prinzessin gab sich selbst die Schuld. Jeder versuchte ihr zu erklären, dass dies nicht ihre Schuld sein konnte, aber sie wollte nicht hören. <lacht> Nein, es ist meine dumme Frage, die ihn weggebracht hat. Die Prinzessin konnte die Trauer nicht ertragen und wurde schwer krank. Viele Ärzte kamen, um sie zu behandeln, aber nichts funktionierte. Der Schar machte sich Sorgen um seine Tochter. Dann betrat eines Tages ein Dienstmädchen ihr Schlafzimmer mit einer seltsamen Nachricht. Eure Hoheit! Eure Hoheit! Oh mein Gott! Es gab gestern Abend so viele Lichter auf dem Meer. Die, die Geister tanzten! Es war wunderschön! Welchen Unsinn! »Es gibt keine Geister. Verschwinde!« »Aber ich habe ihn gesehen. Er trug den hellsten Rubin auf dem Kopf. Und...« ha, »Hast du Rubin gesagt?« »Ich weiß, dass du nicht an Geister glaubst. Aber...« »Geister sind mir egal. Führe mich zu diesem Ort.« In dieser Nacht versteckten sich die Prinzessin und ihr Dienstmädchen hinter den Büschen im Wald in der Nähe des Meeres. Sie warteten dort, bis es dunkel wurde.« Dann sahen sie plötzlich einige Lichter aus dem Meer fliegen. Die Lichter verwandelten sich plötzlich in schöne Geister und winzige junge Männer. Eine Weile später erhob sich der König des Ozeans mit seinen Männern. Er trug ein goldenes Gewand und hielt ein Zepter in der Hand. Bald begann die Show. Geister tanzten und Männer zeigten dem König ihre Tricks. Aber der Prinzessin war das alles egal. Ihr Blick war auf den Mann gerichtet, der neben dem König stand. Sie konnte diese ozeanblauen Augen nie vergessen. Die Liebe ihres Lebens stand da wie eine Statue. Mein Prinz! Dann hat die Prinzessin etwas sehr Mutiges getan. Sie bedeckte ihr Gesicht mit einem Schleier und kam aus ihrem Versteck heraus. Sie tanzte inmitten der Geister. Sie bewegte sich so schön, dass alle sprachlos dastanden. Fantastisch! Für einen solchen göttlichen Tanz bitte uns, was immer du willst. Und das wird dir gegeben. Eure Majestät, ich bin die Tochter des Schahs, die Frau meines Rubinprinzen, der neben eurem Thron steht. Bitte, bitte gebt mir meinen geliebten Mann zurück. Ich bitte sie um nichts anderes. Der König war über diese Bitte verärgert und ging zurück ins Wasser und nahm den Prinzen mit. Prinzessin, schau darüber. Die Prinzessin eilte zum Ufer Es war ihr Prinz Bevor sie verstehen konnte, was geschah, sprach das Meer Du kannst ihn zurückhaben Aber vergiss nicht, wie du ihn verloren hast Sei klüger Meine Liebe Das ganze Königreich freute sich über die Rückkehr ihres Rubinprinzen. Die Prinzessin war von diesem Tag an weiser. Sie hat ihren Mann nie wieder über seine Welt im Meer befragt. Sie war froh, ihn zu haben. Die Prinzessin liebte ihren Rubinprinzen sehr. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.